Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. Vă spuneam, de fapt, aceasta este doar un pretext. Vroiam oricum să fac această dezbatere cu dumneavoastră, dar e un bun pretext. Ieri, ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstrnac. A declarat că, deja în 2016, s-au născut mai mulți copii români în afara țării decât înăuntru granițelor ei. Acum, eu am statistica oficială în față referitoare la uh, mișcarea naturală a populației, adică câți oameni se nasc, câți oameni mor în țara noastră. Ce să vă spun, sunt vreo 13.000 de copii născuți în uh, luna februarie 2017. Se înregistrează un vârf de 20.000 de nașteri în luna august, dar, atenție, statistica asta oficială nu întotdeauna este foarte clară mai ales că unii români sunt înregistrați în România, dar de fapt ei deja sunt afară. Potrivit doamnei Păstârnac, a cărei statistică a fost negată puțin mai târziu de către Eurostat, în sensul că n-ar exista date în acest sens, potrivit doamnei Păstârnac, sunt 4,4 milioane de români care trăiesc în afara granițelor țării, dintre care 2 milioane și jumătate sunt înregistrați cu rezidență în afara României. Sigur că românii din afara României sunt mai stimulați să aibă o familie eventual chiar mai mare de niște condiții de trai mai decente, de o mai mare securitate a unui loc de muncă. Nici în România situația nu este aceeași și ea e diferită de, pe, pe zone, ceea ce nu înseamnă că, de exemplu, în Timiș, unde se găsesc locuri de muncă, ar fi o rată a natalității mai mare decât în Vaslui. Nu am o statistică în acest sens, dar ceva mă face să mă îndoiesc că lucrurile ar sta așa. În același timp, Vreau să vă mai dau niște statistici care de data asta vin de la autoritățile române și care greu ar putea fi puse la îndoială. Total copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, 97.645. Număr total copii rămași acasă care provin din familii în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, 19.650. Total, copii rămași acasă care provin din familii în care un părinte e plecat la muncă în străinătate, 64.642 și mai sunt 13 peste 13.000 de copii rămași acasă care provin din familii în care părintele unic susținător este plecat la muncă în străinătate. Altfel spus, stimați concetățeni, peste 30.000 de. Mii de 30 33.000 de, de copii din România au. Singurul părinte sau ambii, singurul părinte plecat la muncă în străinătate sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Întorcându-ne către uh, realitatea țării noastre, o realitate pe care o știm prea bine cu toții, deși se vorbește de foarte mult timp despre sporul natural negativ, despre faptul că scade populația țării, despre faptul că românii nu mai fac copii, de fiecare dată politicile publice se rezumă la concursurile de crescut alocații. Am întrecut s au făcut niște pași în acest sens prin ridicarea ajutorului acordat mamelor în perioada în care se află în concediu de maternitate la 85% din salariu din media salarială pe ultimele 12 luni. În același timp, în primii doi ani copiii primesc undeva la 200 de lei, mai primesc pentru copii. Mai sunt însă și alte metode de stimulare a natalității, de exemplu, la uh, calculul venitului minim garantat să ia în calcul numărul persoanelor din familie. Atenție! Da? Mai sunt sume de asemenea pe care părinții le primesc, după aceea, nu foarte mari, ci ridicole în cele mai multe cazuri, pe, pe perioada în care copiii sunt în școală. Acum, dezbaterea de astăzi este referitoare la politica statului român. Mie mi se pare destul de clar faptul că atâta timp când nu vom reuși să avem în România o securitate socială mai mare, care din punctul meu de vedere constă în oferta de locuri de muncă, mai degrabă decât în oferta de protecție socială, nu vom reuși să oprim nici acest exod al populației, care pe termen lung ne deulează mult mai mult decât vă imaginați. De aceea vă întreb astăzi ce ar trebui să facă statul român pentru a stimula natalitatea în România, dacă ar trebui să aibă vreo politică de stimulare a natalității. În fond, uitați-vă ce se întâmplă cu copiii, cu mulți dintre copiii din România, care rămân singur pe acasă pentru că părinții nu-și găsesc de lucru acasă sau nu într-un mod cât să îi poată întreține. Eu nu-i condamn pe cei care pleacă să știți la muncă în străinătate și nu știu pe cineva care i-ar putea condamna în vreun fel. Ar trebui sau nu ar trebui să stimulăm natalitatea în România? 037-2069-599 Acesta este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, domnul Moise! Natalitatea va fi susținută, sau va crește când susținem și întreprinderile mici. De ce spuneți asta? Pentru că fără forța de muncă care zice natră și numai corporațiile și așa să poată evolua, oamenii de rând sau un om nu se poate angaja de multe ori pentru că o întreprindere mică nu e susținută de stat. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă statul ar susține întreprinderile mici, oamenii care lucrează în aceste întreprinderi s-ar simți mai în siguranță și ar face copii. Asta e logică? Corect. Și, pe lângă toate chestiile ținute de modul în care se angajează, trebuie susținuți să și oamenii care au făcut copii. nu de ajuns în primii doi ani de viață. Deci dumneavoastră spuneți că statul ar trebui să le dea mai mulți bani oamenilor care au făcut copii și în felul ăsta natalitatea ar fi stimulată în România. Da, dar cu o condiție. Cel care a lucrat și va lucra să primească ajutor. Cel care nu lucrează și nu ajută statul să se oprească la un moment dat ajutorul ăsta. Pentru că altfel stimulăm natalitatea a rândul celor care au sau nu pot să le oferă o șansă la un trai mai bun copiilor lor. E punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc pentru el, Bogdan. 037 Ce spuneți, Florin? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, măișe. nu există soluția unică și punctuală. Ceea ce ai spus tu în preambul, în mare ai cam concluzionat despre ce e vorba, dar soluțiile există pe paliere diferite. Uh, precizez doar că în momentul acesta eu sunt un beneficiar uh, Al acelei alocații de îngrijire, sau cum se numește, pentru 2 ani de zile uh -huh. uh, Copilul meu are 4 luni și jumătate uh, Soția a, a intrat în acel concediu uh, cu un salariu destul de bun, chiar bunicel. Așadar 2 ani de zile statul îmi dă mie o sumă frumușică ca să-mi cresc copilul Uh, sta, sta, ar fi sta, sta, sta, stați, stați, primul... stați, Nu le amestecați, că nu faceți bine că le amestecați. Soția dumneavoastră primește 85% din Correct. contribuțiile pe care le-a făcut ea însă și atunci când a lucrat. Corect. Corect. Okay. Ca să fim exact. Ok. Uh, așadar... Deci nu este uh, ași... un ajutor, este o contribuție pe care a făcut-o. E adevărat. Ok? Bine. E adevărat. Corect. Uh, așadar ar fi primul care spune domnule, statul social e minunat e senzațional, dar... Uh, ar trebui să spunem așa, Statusul ultra-social este o utopie câtă vreme statul ăsta nu se îngrijește mai întâi de toate de investițiile în economie, de a crea locuri de muncă. Există o legătură directă, indiscutabilă, între locuri de muncă și creșterea natalității. Sunteți la primul uh, copil, Florin? Sunt la primul copil și sunt din categoria celor care au făcut primul copil târziu. Ok. În ce zonă locuiți voastră? în București. În București. Și dacă statul s-ar apuca să facă centura Bucureștiului, dumneavoastră, zice: "Hai să facem și al doilea copil?" Și ar zice Florin, nu mai primești, dacă statul ar zice mâine Florin nu mai primești cei 200 de lei pe cât cât e 200 și ceva, da? Nu Nu mai primești cei 200 de lei pe lună, că de bani ăștia ne apucăm să facem centura Bucureștiului. Nu să aplaudați, să să. măi, să știi că bine, tu ai mers cu extrem, ăsta la extrem, dar da. Dar da, există o legătură directă între centura Bucureștiului, dacă vrei, dacă așa ai pus problema, și un, un al doilea copil. Și dacă, sigur, e greu să o explicăm aici într-o emisiune în care are doar câteva minute sau zeci de secunde, ca să spună un punct de vedere, dar da, există o legătură directă între locurile de muncă existente în piață și copiii care se nască. Okay. Uh, o să luăm cu beneficiu de inventar, deși vă mărturisesc că nu vă cred și Doamne ferește să fiți pus într-o astfel de situație. Știți? Nu banii sunt cei care lipsesc în România că am auzit și dimineața la colegii din deșteptarea dezbătând dacă să facem pod la Brăila sau să facem autostradă pe Valea Oltului. Pentru Dumnezeu. Deci nu e ca și cum le-aș face eu cu Petreanu și cu Zafiu. Avem forță de muncă destulă și avem și bani. De ce nu se fac? E o altă discuție. Vă mulțumesc pentru opinie, Florin. Deși v-am spus, nu cred că n-ați înjurat dacă cineva v-ar alocația aia de 200 de lei pe lună. Claudia, bună ziua! Bună ziua, mă uite! Mai aproape de provocator telefon, dacă, pu dacă puteți să ieșiți de pe speaker, că nu s-a uite senzațional, Claudia. Imediat... Uh... Puteți să și vorbiți Acum... în timpul ăsta. Așa, okay. e mai bine. Uh, provocator subiectul de astăzi ca și cel de ieri, de altfel. Ok. Uh, economist 42 de ani, 3 copii, pentru că i-am vrut mi-am dorit, nu pentru că s-a întâmplat. Uh, Sincer, să fiu, nu pe stat m-am bazat și nu mă voi baza vreodată pe stat. Uh -huh. A fost o perioadă când nu știam cât era alocația. Okay. De 20 de ani suntem generatorii propriilor venituri, suntem pe cont propriu uh, și pe mine ce mă îngrejează cel mai tare este costul cu educația și cred că problema principală în România este modul în care societatea asimilează copiii pe care îi face. Uh, modul în care îi asimilează da, adică ok, am trei copii, mă preocupă educație lor și educarea lor mă preocupă, dar după ce pleacă de la mine, ce vor face? cât de mult mi dăm pe performanță și cât de mult înseamnă această performanță Noastră, nu vă place societatea în care trăiți, de fapt, Claudia? Uh, poate că da poate că nu, nu neapărat că nu-mi place mă îngrijorează viitorul copiilor mei Vă gândiți, ok, eu am reușit să înfrâng uh, tot acest mediu destul de ostil, nu mi-o închide pe Claudia, nu mi-o închide pe Claudia. Eu am reușit, am 42 de ani și am reușit să înfrâng acest mediu ostil, dar ce vor face copiii mei dacă nu se vor descurca la fel, vă înțeleg corect raționamentul? Da, da, da, da. Ok, ce treabă are statul în toată asta? Păi tocmai, asta zic și eu, că nu are statul treabă atunci când luăm decizia de a face un copil. E punctul nostru de vedere, nu sunt mulți ca dumneavoastră, mi-e că am rămâne cu o școală așa, dacă ar face copii, doar cei care dumneavoastră în România. O școală națională, în sensul ăsta, câteva sute de copii. Da, poate că da. Poate că da, dar în momentul ăsta îngrijorător este ce se întâmplă cu cei 33.000 de copii de care vorbeai tu mai devreme. Ei au rămas singuri, nu mai contează motivele din care au rămas singuri și alegerile părinților lor. Statul în ce în mod îi asimilează acest copil? Prin asimilează ăla, încă nu e clar ce vreți să spuneți. Încă o dată. Adică, în ce, în ce modul, în, îi integrează? Modul în care, exact. Modul în care se vor integra social. Fiecare are propriile decizii, fiecare copil decide să facă ceva în viață, poate la nivel mai ridicat sau mai scăzut, nici nu mai contează. Ce facem? Adică Uh, ok, eforturile sunt mari de, de, din toate părțile și de partea părinților, de partea copiilor. Uh, cred că statul trebui să se concentreze mai mult pe uh, crearea locurilor de muncă, dar nu neapărat cu politici din astea cum se procedează la noi de 27 de ani. Uh, fix, uh, campanii electorale. Vă asigur că de 27 de ani nimeni nu s-a concentrat pe crearea de locuri de muncă în România. De ce? Pentru că astea sunt lucruri care nu aduc voturi sau pentru că niciun politician nu a conștientizat că astfel de lucruri ar putea aduce voturi. Când vorbim de autostrăzi, să știți, facem calcule de-astea. Cât de repede ajungi de la Brăila la Galați. Nu ne gândim că la Brăila e nevoie de locuri de muncă. Vă mulțumesc, Claudia. Bună ziua, Alexandru. Vă mulțumesc și că existați, Claudia. Bună ziua, Alexandru. Bună ziua! Vă ascultăm! Um, nu știu, am impresia că noi discutăm mult, așa cum zice neamțul unde îmbraie așa în, în, în jurul chestiunii, dar nu. multă lume evită să spună lucrurilor Pune pe. Puneți noastră punctul pe ea, Alexandru. Deci, în primul rând, copiii, dacă natalitatea e proastă în România, e slabă, așa. nu e din cauza că nu-ți dă statul banii. Ori fi și dăia care așteaptă bani de la stat Ca să facă un copil Nu, ci pentru că percepția Despre propria țară Este că e țara hoților În sensul Nu că românii sunt hoți Ci că în România nu poți să răzbați Decât numai păpile Șmecherii și hoții Uitându-ne în stânga și în dreapta Că nici nu trebuie să te uiți la știri Ești pe stradă și te uiți La fețele celor care Conduc mașini mari, scumpe, și cu și felul în care o fac, cu tupeu, cu nimeni nu-i nu uh, și, și simt în, în percepția lor că, că se simt. Uh, Alexandru, uh, aveți, o ură, aveți o ură proletar? Nu. Ba da, nu. se simte. Nu. Sunt uh, Moise, Moise. Da. sunt antreprenor uh -huh. în România. Și am experiența față de alții, că am stat mulți ani în România de tânăr. Okay. Okay. Și trebuie să spun că. nu, în România, pardon, în Germania. Și, și trebuie să spun că la statistica pe care voi ați prezentat-o, că uite, și care ai spus-o tu foarte corect, românii născuți în străinătate, ei poate doar, poate pe hârtie mai sunt români, dar de fapt ei sunt pierduți, ei nu se vor mai întoarce în România. Nu la copiilor, atenție. Așa e, așa e, așa e. Am prieteni, eu, adică eu, am interacționat eu, cu astfel de copii, chiar eu, recent. Da, Moise, oh. ascultă-mă, pe deasupra, pe lângă ăștia, eu ți-i adaug și pe cei până pe la 12 ani plecați în străinătate cu părinții, deoarece aceea se integrează, 90% dintre ei se integrează complet în țara respectivă, Fiind la școală, făcându-și prieteni acolo, este, normal da? că-și vor lua joburi acolo. Deci, deci, deci, pe lângă cei născuți acolo, îi pierdem inclusiv pe cei care pleacă. Și aici e problema, că în România chiar cei care se nasc în România, dar o mare parte dintre ei pleacă din țară datorită perce acestei percepții că în România n-ai șanse, fiindcă e țara hoților. Fiindcă statul... Alexandru, nu... ascultați-mă puțin, doar respirați o secundă. Te rog. N-a fost niciodată altfel. România n-a fost niciodată altfel. Ceea ce înseamnă că România trebuie să se stingă, trebuie să plecăm cu toții, nu. sau nu. ar trebui nu, să nu, nu, nu. facem ceva în, în vreun sens? Nu, dar nu, uh, Moise, nu să, uh, să facem noi doar ăștia de jos. Realitatea e că toată clasa care ne conduce integral sunt niște, toți niște, niște Alexandru, bandiți. Alexandru, hai, hai să căutăm soluții. Pentru că putem să repetăm chestiunea asta la infinit și de fapt asta <laughs> facem de foarte mulți ani. Repetăm asta. Politicienii sunt bandiți. Haideți să ne gândim ce să le cerem. De-aia vă, vă pun aici pe masă niște teme foarte punctuale de dezbatere. Cum, ce ar trebui să facă statul român dacă ar trebui să stimuleze natalitatea spun, în primul, primul lucru. Și spun, îți, spun, îți spun un lucru foarte concret. Că nu trebuie să fii un mare magician să descoperi formule originale. Te uiți în toată Uniunea Europeană cât și în celelalte țări ce măsuri de efect și de succes au fost abordate de către conducele guvernelor acelor țări, iar împreună în România cu specialiști care asta. au fost în și cu cei din ONG-uri. Aici asta. e problema. Nu ce este asta? consultare în România la, în decizia guvernamentală. Ați fost în Germania, da? Știați da. că 20% dintre. Cetățenii germani sunt născuți în altă parte? Uh, stai, cum, adică, nu, a, așa o, stai cum au zis ești. noastră, 20% dintre cetățenii germani sunt născuți în altă țară. Germania am are o politică da, da, da, de stimulare da, a imigrației, pe care România nu cred că și-o permite, și nici nu cred că ar putea avea succes între noi. Bai, fie da, luat sârbi, a luat, țârbi, a luat m, din But... România, a luat turci, eu am avut vecini turci care au venit de mici, că de ți-am spus, au venit de, da, uh, au venit de mici copii, adică au venit de la 7, 8, 5, 6, 14 ani, au fost integrați cu succes la liceu și au făcut prieteni evident și din rândul proprietnii, dar și din rândul nelini. Și neților, vedeți România făcând așa ceva? Și se mai duc acasă, nu m-am vizit, așa, dar tot mai rar așa. Alexandru? Da. Revenind la discuția despre România. Vedeți România făcând acest gen de politică? Atenția este controversată și momentul este controversat, pentru că ce a făcut Madame Merkel cu milionul de uh, refugiați s-a încadrat în politica, de fapt, germană pe termen lung de stimulare a imigrației, dar uite, e pe punctul să arunce în Uniunea Europeană. Exact. Și nu vedeți Germania... făcând așa ceva? Nu, nu o văd în stare, însă eu ce văd în stare este ca guvernul român să, să le ofere tuturor celor care sunt tineri și tineri, mă refer între, să zic, 25, 30 și 45 de ani, Așa. care sunt activi și vor să facă ceva în țara asta, să le ofere șansa, prin, cred, dau un exemplu concret, la țară, tuturor celor care vor să lucreze terenul, să -ți spună guvernul, că, okay, îți ofer 10.000 de euro garanție, să-ți cumperi un tractoraj, ce ai nevoie, să dai drumul la o activitate acolo. Nu! În România s-au dat credite la toți excrocii care au devalizat băncile în România, se plimbă în continuare, stau în vilele mari, se plimbă în continuare cu, cu super lux. Sunteți foarte supărați! Și... Dar da, ascultați-mă puțin, Alexandru, nu acea, acest, deci nu că uh, nu vă dau dreptate, însă nu este stilul meu să, să repet aici în continuu niște lucruri pe care dumneavoastră cu care sunteți de acord și vreți să le auziți. Sigur, așa devii mai popular. Dar eu vă spun așa, Alexandru, în România a existat un program Primul Tractor. Ați auzit să fi fost un mare succes vreodată? M mă îndoiesc. În același timp, în România, dar peste tot, să știți că agricultura cu un tractor este greu de făcut într-un mod productiv. Lumea, inclusiv Germania, despre care dumneavoastră vorbiți, s-a dus deja în altă parte. Iar agricultorii români, chiar cei care fac în mod profesionist acest lucru, fac greu față concurenței. Dar sigur, putem vorbi despre asta. Acum vorbim însă despre stimularea natalității în România. Sigur, hoția sau sentimentul general de corupție din țara noastră de faptul că politicienii nu fac nimic influențează și influențează major plecarea unora dintre noi din această țară. Întrebarea este cum îi convingem sau dacă ar trebui să-i convingem pe restul să, nu numai să rămână, să facă și copii în țara asta. Ceea ce e dificil. România în direct la Europa FM Te ascultăm Scuze Cristina că mai sunteți pe fir? Da, bună, bună, mai ziua, vă ascultăm. Uh... Ați vorbit despre, cred că e vorba, în despre o stimulare a natalității, despre un program de stimularea natalității. Este foarte clar că vorbesc în numele celor care au școală și nu fac copii doar să ia alocația sau fac copii pentru că s-a întâmplat. N-aș da cu pietre, să știți, nici în ceilalți. A, nu dau cu pietre nimediat. Să spun nu că consum în, cauza în, cu efectul. În Cristina. numele celor care fac copii, să gândesc să facă copii, se gândesc la niște lucruri, la trai, la ce oferă copiilor din punct de vedere economic și educațional. Poate fi așa cum spuneți, numai puțin, Cristina, deci poate fi așa cum spuneți, sunt oameni în România care fac copii pentru a primi ajutoarele respective, de acord, dar copilul respectiv poate fi o șansă pentru societate. Dacă societatea știe să-i arate alte exemple, să-l bage într-o școală... să dăm o șansă acelui copil să umblăm puțin la legea adopțiilor. Pe cel care vrea să adopte, îl controlează 2 ani dacă este capabil, iar pe cel care face copii pe bandă rulantă și îi aruncă la gunoi, nu controlează nimeni. Hai să-mi puțin banul, la... Există și un serviciu de protecție a copilului care, mă rog, e din ce în ce Mulți mai activ, nu zic că e eficient. Mulți prieteni care vreau să adoptă un copil în jurul meu și este foarte, foarte griot pentru ei și vin de familii bune și le-au Luna de pe cer, Aceasta nu este percepția poate. dumneavoastră în legătură cu ei, că vin din familii bune, dar sigur că un judecător trebuie să se asigure, nu vorbind de o marfă, vorbind de un copil. Mie nu mi se pare să știți exagerată procedura aia. Știu că cei care trec prin procedura uh, adopțiilor trebuie să treacă prin adevărate forci caudine. Sunt de acord, dar, încă o dată vorbim de un eu, copil. La, eu vreau să ating un subiect foarte sensibil vizavi de educația familiilor care urmează să aibă un copil. Ca am vorbit asta în uh, care că ai vorbit de economie, de tot. Eu aș vrea să fac un apel medicilor ginecologi să pun accentul mai mult pe acest program de creștere natalității informația care ajunge la viitoarele familii, viitorii părinți, să fie foarte exacte și să le ceagă niște analize. Când depășește o vârstă, să le tragă un semnal de alarmă și să le ceagă anumite analize să știe cât mai au de așteptat sau cât le mai dă timpul biologic de așteptat. Nu înțeleg unde bateți. Într-adevăr, în ultima perioadă sunt tot mai îngrijorătoare statisticile privind coborârea vârstei până la care europenii mai degrabă, nu numai românii, sunt fertili, adică mai pot face copii. Interesante propunerile dumneavoastră, Cristina, ele sunt concrete. Cristina a vorbit, iată, despre o relaxare a adopțiilor. Vedeți însă că nu se pot face numai pentru români, că suntem în Uniunea Europeană și toate reglementările se dau pentru cetățenii europeni. Toți au drepturi. Să nu, să nu greșim cumva. Să nu adopte alții mai mulți copii din România decât reușesc românii. Bună ziua, Irina! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu cred că ar trebui să intre în categoria copiilor de și copiii a căror părinți crează foarte mult și n-au timp să se ocupe de ei. Ok, interesant. Ceea ce propuneți, ce ar presupune asta? Uh, nu știu, poate companiile mari să creeze niște tipuri de joburi partai part-time care să se preteze pentru part ca miciile care vor să stea cu copiilor și să educe să poată face asta. Produl de mame. Vreau să propuneți produl de mama Asta era pe vremea lui Ceaușescu. Nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră. Mama mea. De deci ce am crescut cu mama? Am. În mama era la produl de mame la fabrica de confecții din Severin. Când... Nu știu dacă produl de mame. Da, dar... un program, era un program astfel încât făcut pentru doamnele care aveau copii, astfel încât acestea să ajungă la o oră mai decentă, să ajungă la 4 acasă. La 3, la 4, da, exact. Okay. No. Un program care să fie, de fapt, calat pe cel al copiilor. Eu o propunere asta. Să știți că multe companii mari din România își fac deja grădinițe pentru... Am... Da, să-și fac gădință care să țină copiii acolo la șapte seara și văd un motiv Pentru care se țină peste program <laughs> Nu, no, nu funcționează nimic Cum ar trebui să funcționeze La momentul ăsta ne ajungem acasă foarte târziu Mai avem două ore de petrecut cu copilul Utilice alea de calitate Pentru că mai sunt o grămadă de alte lucruri de făcut Iar eu nu vreau să sunt vezi copilul așa Educat de alții Ok și nu știu dacă alții educă cum ar trebui, că și aici este o altă problemă. Deci ce propuneți de dumneavoastră? De voastră, subvenții? în statul în, așa. în momentul acesta nu, nu funcționează neapărat. Adică grăgințele sunt așa cum sunt, educația se face, așa cum se face. Bine, Irina, propuneți ceva concret. Uh, ceva concret? Uh, nu știu, un program mai legat pentru mame. Și să nu mai băi stresul, că se îmbolnăvește copilul. trebuie să pete mai devreme, ne vor da afară de la serviciu. <hânt> Okay. sau că dacă plec la program mi se va întâmpla ceva. Ok, bine. Vă mulțumesc <laughs> pentru propuneri, Irina. Ele au sens, logică, simt însă elementul subiectiv, să zic așa la dumneavoastră. Nu cred că o să scăpați niciodată de grijă în calitate de mamă. Asta înseamnă să fii mamă, nu? Să ai griji. 0372 069 -599. Cristian, bună ziua! Bună ziua! Aveți griji? Uh... Uh, păi eu, eu sunt ceva mai puriu, adică am trecut de 60 de ani, să zicem, Așa. Uh, dar uh, chestiunea asta cu măsurile pe care trebuie să le ia guvernul pentru creșterea natalității seamănă tare mult cu ceea ce uh, tot guvernul lansează imaginea României, adică amândorți niște feicuri. Imaginea României e aia care e, iar, iar creșterea natalității nu se realizează prin uh, introducerea unor măsuri care măsură să oblige femeile să facă copii, cum, care, care va fi, nu? Eu nu, nu cunosc printre prietenii, mei pe cineva care să fi făcut copil pentru că dă statul 200, 2020 de... Aceasta de lei este lei o proclamație, Cristian. a explicat, Irina, da. mai devreme. Dacă, de exemplu, da. aș avea un program de muncă ce mi-ar permite să stau, să, să am și serviciu, dar să am grijă și de copil... Da. Nici asta nu este asta e un context în mai... care nu e determinant, dar e un context favorabil. Nu e determinant e pentru decizia. De eu nu știu dacă cineva ia decizia luând în considerare acest aspect. Eu, eu mă îndoiesc. Luând în considerare da. contextul. Da. Mm. da. În deci, context mai intră baiatul, și o casă. Băiatul meu, și... meu, da. meu a făcut un copil în momentul în care s-a stabilizat economic. Da, okay. Deci asta e prima chestie deci, E o chestie de mamifere, de dacă vreți așa Mamiferele fac pui în momentul de... în care au un cuib Și asta în condiții place de securitate Această aceasta atitudine Și anume legăm totul de natură De acolo de unde provenim Nu, e logic, deci, încerc ce... doar să vă spun că e logic ceea ce spuneți Așa, ok Așa, Deci a făcut un copil în momentul acela da, e, Deci merge la o școală privată nu, mă rog, asta e situația unde programul este conceput la școala respectivă astfel încă să țină copilul până când părinții pot să vină Deci, iată că sunt soluții. Nu au făcut copil socotind dinainte cât poate primi de la stat și dacă școala le poate ține copilul și dacă mama are program redus sau chestii de genul ăsta. Copiii nu se fac ținând cont de chestia ta. Copilul se face în momentul în, în, în interiorul unei familii care se simte acolo unde își duce viața. Cu alte cuvinte, locuri de muncă Bine. și stabilitate legislativă. Chestia asta nu o să, deci nu mă convinge nimeni că măsurile de creștere a populației, a natalității, vor avea vreun rezultat. Bine. Niciunul, vor fi zero. E interesant ceea da, ce azi. spuneți. Vă mulțumesc, Cristian. 0372069599 Gabriel, bună ziua. E interesantă emisiunea de azi. Bună ziua, Gabriel. Bună ziua. Uh, vă vorbesc în calitate de tată De tată al unei fete Care este în anul de facultate Și care, bineînțeles, aspiră la un viitor Așa. Care Dumnezeu știe cum va fi uh, Ascultam la antevorbitorii uh, mei Sincer, uh, nu cred că s-a pus accentul pe ei În ce sens? Uh, atâta vreme cât nivelul de trai este scăzut Degeaba creem locuri de muncă. Să ne fie foarte clar. credeți că poate crește altfel nivelul de trai decât prin locuri de muncă? Sunt de acord cu dumneavoastră. Sfera privată nu este sprijinită în niciun fel. Eu v-am Investiților... pus o întrebare. Încă o dată, credeți că poate crește altfel nivelul de trai în România decât prin muncă? Nu, sunt de acord aici, dar... Ce folos că noi creăm un noi an de locuri de muncă, plătire cu salariu minim pe economie? Depinde Și ce fim... producem, domnule Gabriel. Depinde uh... de ce, ce reușim să producem. Păi, din păcate, din păcate, experiența celor 27 de ani arată că noi, noi suntem consumatori, nu producem. Nu e adevărat. Acest... Producem foarte puțin, atât cât să ne asigurăm nouă. Cu... Un producem nivel de puțin valoric producem puțin valoric, sunt puține produse românești cu valoare mare din care să rezulte și un nivel de trai mai bun. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar atâta timp, atâta timp cât pe piața muncii, dacă ne uităm, regăsim doar joburi cu salariu minim pe economie. Nu, de fapt, pe piața muncii este mai mare criza de forță de muncă calificată, care e bine plătită, nu e plătită cu salariu minim pe economie. Aceasta e o iluzie. Și voi veni cu o întrebare retorică. Atunci, fi, fi cei mele, care va termina peste 3-a facultatea și care nu va avea experiență da. categoric, da. Da? Uh, oare ce job aș putea să... Uh, cu ce job aș putea să o ajut? Sau, nu nu s-o ajut, s-o îndrum? Nu cred că o puteți ajuta cu mai mult decât încurajări, Gabriel. E timpul să o lăsați să meargă mai departe. Jobul dumneavoastră de părinte știți, se încheie de la, de la o anumită vârstă încolo, probabil că mai mult îi încurcăm decât îi ajutăm. Da, probabil că la sfârșitul facultății va lucra pe salariu minim pe economie, dar va avea o altă perspectivă. Una care și va atunci, fi potrivită cu specializarea ei și cu experiența pe care o va acord. căpăta muncind. Probabil că în primii ani după facultate s-ar putea să o mai ajutați măcar cu o ciorbă din când în când. Probabil. Dar probabil. ceea ce contează cu adevărat e perspectiva pe care o are în viață cu toții plecăm de jos, să știți. Nimeni nu Foarte se naște corect. cu 10.000 de euro pe lună salariu sau mai știu eu cât. Foarte corect. Foarte corect. Și atunci uh, vin uh, și spun, da, că în niciun caz fetița mea, fata mea, uh, viitoare mămică, nu cred că până la vârsta de 30 de ani își va pune problema să aibă un copil sau să-mi dea un nepot. E posibil deci... să. Da, e posibil ca ea să ia această decizie. Dar, uh, vedeți. Acest lucru, de fapt, e o schimbare de paradigmă, dacă vreți, care s-a produs deja și s-a produs începând de la jumătatea anilor 90, mai ales începând cu cumplita criză ce a început la sfârșitul lui 1996 și care a aruncat șomașul undeva la 15%. Să știți că aceea e perioada de aproape un deceniu. În care românii au, într-o măsură din ce în ce mai mică, au făcut copii între vârstele de 20 și 30 de ani. Atunci s-a schimbat paradigma care a creat într-adevăr o criză extraordinară, dar pe care suntem pe cale să o depășim, pentru că după 30 de ani, dacă toți facem copii după 30 de ani, e un deceniu de gol, după care, sigur, în mod natural, aceste tendințe ar trebui cumva să se egalizeze cu adevărat dramatic, și asta probabil că vom înțelege peste niște decenii, cu, adev cu adevărat dramatic este că ne-au plecat 4,4 milioane de români, cum zice doamna Păstârnac și că s-ar putea să ne mai plece. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Scuze, Alexandru, mi-am amintit, acum stând de vorbă cu dumneavoastră, foarte interesant, într-adevăr, dezbaterea de azi, de un pasaj pe care Murgescu îl scrie într-una dintre cărți despre emigrarea irlandezilor după marea foamete de la jumătatea secolului 19, cauzată de criza cartofului. O să vă povestesc astăzi la Pastila Bizitei despre, că, despre asta că mi-ați dat o idee. Poftiți, vă rog, Alexandru. Da. Um... S-a discutat se destul de mult Despre emigrare uh -huh. Și ușor și despre imigrare Eu aș Imigrare în România nu prea există Imigrație, prea există, să păcate, explicăm Imigrație da. cei care vin, emigrație cei care pleacă da? Ok, să înțeleagă Ați a, a spus dumneavoastră Despre imigrație, că nu există Imigrație în România, ați spus că există în Germania perfect. E subțire, mai vin moldoveni, uh, să știți În România, și da, nu da, sunt primiți întotdeauna Așa cum ar trebui Sunt în trecere și ei, dată. Și da, okay. adevărat, nu suntem foarte primitori din punctul ăsta de vedere. Eu mă gândeam ce se întâmplă cu bătrânețea fiecăruia dacă noi nu facem copii. Ce se întâmplă? Că, o să avem probleme la, că, la pensie, da, o să fie urât. Statut, o, să, o, să, o să fie cred curând treaba asta cu problema la pensie. Semnele deja sunt. Și atunci mă gândesc ok, dacă noi nu facem copii și suntem bine așa și ok... Și nu o să ne plătească pensia? Ok, teoretic noi ne plătim pensiile, dar după aia o să fim surprinși de faptul că nimeni nu ne. adică că nu, sunt, că nu sunt tineri în țara asta, că sunt o grămadă de locuri deja sate, eu știu, în care te duci și le vezi că sunt pustiite, că sunt foarte mulți bătrâni, da, o grămadă Alexandru. de cartiere. În care să știți că ca... emigrația dinspre sat spre oraș se petrece de la invazia romanilor în Dacia? Se tot petrece. Bineînțeles. Ok, Bine genul înțeles. ăsta de urbanizare nu duce neapărat la uh, lipsa prosperității. Sigur că vrem prezervarea statului românesc, care este foarte frumos, așa cum a fost mai degrabă decât este, însă, uh, vedeți dumneavoastră, uh, nu știu dacă putem rezolva cumva, sau vreți să rezolvăm acum Problema decurgând din faptul că vom fi 8 milioane de pensii. Generația mea, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar. Da, de... asta A, așa. Mă gândesc. Deci, noi de crețieni vom <gânt> fi vreo 8 milioane de pensionari e, exact. pe 3 milioane de angajați. Da, asta e perspectiva, peste 20-25 de ani, probabil. Și atunci de unde se vor plăti pensiile? Da, nu știu. Să vă răspund la această întrebare. Știți dumneavoastră? Nici eu, tocmai de asta. Deci să facem copii? Sau... Asta mă gândesc, că ar trebui totuși să facem copii. Deci ce ar, trebui, ar trebui să facă să... statul? Să facem mai mulți copii. Și mai ales intelectualii ar trebui să facă copii. Că problema aici este, de fapt, pentru că dacă ne uităm pe statisticile demografice, o să vedem că, eu știu, cei de etnie romă uh, au, îi fac copii și ei sunt din ce în ce mai mulți. Ok, deci și nu pe... e asta neapărat o problemă. Problema este că intelectualii nu fac copii. Sunt din ce în ce mai puțini. De ce, <laughs> atunci... de ce credeți dumneavoastră că sunt mai buni copiii de intelectual decât de copiii de zidari? Nu spun că sunt mai buni, pentru că, în general, intelectualii sunt și ei copii de zidari. Fii, da, așa, vedeți. Deci, de -aia vă spun că uh, aici intrăm pe un domeniu destul de sensibil. Uh, ceea ce probabil vreți dumneavoastră, Alexandru, să spuneți, dacă ești și în Victor, dăm și mie un timp, că nu știu dacă mai am, mai am timp. Uh, Ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți este că mai degrabă statul ar trebui să stimuleze familiile care își pot îngriji copiii și care vor să le dea o educație. Numai că aceasta este o graniță extrem de fină. Ne ducem către, uh, către o egalitate în fața legii pe care trebuie să o respectăm, pentru că suntem oameni cu toții, indiferent că suntem intelectuali, zidari, țărani sau romi, cum ați spus dumneavoastră. Bună ziua, Monica! Bună ziua, măie. Mulțumesc că ați nu e nicio problemă. Am 31 de ani, sunt inginer constructor și am un bebeluș de 9 luni. Uh, am, am ajuns la vârsta aceasta tocmai mai de faptul că am ținut mortiși sau am o stabilitate... Vor, vorbiți un pic mai aproape de telefon și mai lângă geam, că e un brum infernal. Deci A, sunteți inginer constructor, am, okay. aveți o căscuță așa pe cap și un copil de 9 luni în brațe. Exact, exact. Okay. Și vreau să vă spun, să revin puțin la subiectul investiției și prin prisma meseriei și prin prisma faptului că sunt din Braila și e mare nebunie cu podul. Așa. Contează foarte mult pentru că asta va însemna locuri de muncă pentru zona la galari și o mare deschidere mai ales în situația în care Schengen va fi și pentru noi. Schengen? Schengen. Da. Adică dacă noi vom adică... intra în Schengen, podul pe dunere va reprezenta un punct strategic. Și atunci, pentru Galați. și Galați... Pentru Galați, da, da, da nu pentru... Exact. Vedeți că Brăila deci, nu, esti... nu e ajutată Bala foarte Bala. mult. Că vin investitorii și în loc să se oprească Bala. la Brăila, trec repede la Galați. Nu, nu, e nicio problemă. Nația sau o mare... Glumesc. 15 minute între Brăila și Galați nu e nicio problemă. Și am lucrat la Galați, cu Schengen întotdeauna am înțeles-o. Deci, sunteți sigură că în momentul de față nu vă arătați pașa partele când treceți de la Brăila la Galați, Nu. Foarte sigur, foarte sigur. Care e legătura Dar, cu Schengen? Că n-am înțeles-o. O să plece gălăținii mai ușor dacă intrăm nu, în Schengen nu, nu. și au E vorba de transporturi sau? și de lucrurile care vor intra în Europa prin România. Prin Marea Neagră și implicit uh, prin, pe Dunăre. Ok, bun, Iată. Iar atunci deschiderea pentru noi, pentru această zonă, va fi mult mai mare. Având în vedere că la momente de face investițiile din zonă sunt cumplite de nici. Așa, okay. natalitatea că, pe subiectul va fi influențată din punctul meu de vedere pentru că e direct proporțională cu nivelul de trai până la urmă. Și atunci grija zilei de mâine va fi poate puțin mai mică, educația poate va crește, profesorii fiind stimulați să rămână în zonă, Cam și poate, poate sănătatea... O, o, ați enumerat vreo cinci de poate, dacă nu mă înșel... Uh. Da, Monica. poate, pentru că... Monica, una peste alta, să știți că mie mi se pare că analiza pe care dumneavoastră, ați făcut o analiză economică acum, nu glumesc și nu exagerez, uh, mie mi se pare corectă și vă dau dreptate. În același... Și sunt mândru că sunteți unul dintre ascultătorii Europa FM și că ați intrat la emisiunea România în direct. În același timp, însă, gradul de conștientizare în România legat de această corelație între perspectiva pe care o avem dacă lucrăm și dacă avem ce lucra și, cum să zic eu, alternativa de a primi până când nu mai avem de unde, e bine, conștientizarea populației României e departe față de ceea ce ar trebui să fie în această problemă. Vă mulțumesc tuturor pentru această emisiune, chiar a fost deosebită. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.